Rugăciune pentru taina și porunca mărturisirii. Doamne și Sirius, tu asemenea ce-l așteptat. Te să vin te și să mulțumim, fiindcă taina mărturisirii ne învățat. Fericit de când vă vor oferi și vă vor și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mi din de în mea. De aceea, ca ucenicilor tăi, ne-ai poruncit. Nu vă teme de ei. Căci nu este nimic acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscuți. Din că toți cei ce pe tine te-au mărturisit, fie gheenei te-au ucis sau i-au De aceea oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.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 Voi trimite la ei prooroci și apostoli și dintre ei vor ucide și vor prigoni, ca să se ceară de la neamul acesta tot sângele vărsat al prorocilor care s-a văsat de la facerea lumii și al mucenicilor până la sfârșitul lumii.